Az éjszakai tolvajok A nezletoronyból kilépő fivérek határozatlanul topogtak a sárban, és a sötétséget kémlelték. A révész eltűnt. Sejtettem, ez a csónakos egyáltalán nem tetszett nekem, mondta Filip. Nem kellett volna megbízni benne. Túl sok pénzt adtam neki, felelte gotyjé. Az akasztófára való úgy gondolta, eleget keresett egy napra, és elment megnézni a kivégzést. Ha csak erről van szó, annyi baj legyen. Miért? Szerinted még miről lehet szó? Nem tudom. Ez az ember maga ajánlkozott, hogy áthoz bennünket, s nyőszörgött, hogy egész nap nem keresett semmit. Megmondtuk neki, hogy várjon ránk, és mégis elment. De mit tehettük volna Egyebet? Nem volt más választásunk, egyedül volt. Ez igaz, mondta Filipp, de aztán túl sokat kérdezősködött. Fülelt nem hall le evező csapásokat, de csak a folyó csobogott és a párizsi otthonokba visszatérő emberek zsibongtak a távolban. Amott a zsidók szigetén, amelyet holnaptól kezdve a templomosok szigetének fognak nevezni, minden elcsendesült. A szajna jellegtelen vízszagába füstszag vegyült. Nem maradt más hátra, gyalogszerrel kell visszamennünk, vont vállat Gotyé. Derékig sáros lesz a nadrágunk. De ez nem nagy ára sok gyönyörűségért. Elindultak a nezle palotát övező árokban, s összekapaszkodtak, nehogy elcsúszanak. Csak tudnám, hogy kitől kapták, szólalt megváratlanul Filip. Mit? A tarsolyokat. Még mindig ezen töröd a fejed, kérdezte gotyjé. Bevallom, ez nekem nem okoz gondot. Ha kedves az ajándék, mit számít honnan ered? Megérintette az övén függő tarsolyt, az ujjai kitapogatták a drága köveket. Valamelyik rokontól, de nem az udvarból, kezdte újra Philip. Margit és Blanka nem mernék kockáztatni, hogy valaki felismerje rajtunk az erszényeket. Feltéve, feltéve, ha csak úgy mondják, hogy kapták, holott a saját ládikájukból fizették ki az árát. Most már hajlandó volt Margitnak tulajdonítani minden lelki finomságot. Mit szeretsz jobban? kérdezte gotyé. Tudni vagy bírni? E pillanatban valaki füttyentett a közelükben, a két testvér összerezzent és egyforma mozdulattal kapott tőréhez. Ebben az órában és ezen a helyen találkozni valakivel minden bizonnyal kellemetlen találkozás lenne. Ki van ott? kiáltotta Újabb fügyszót hallottak, s még annyi idejük sem maradt, hogy védekező állásba helyezkedjenek. Az éjszaka sötétjéből hat férfi bukkant elő, és a testvérek levetették magukat. Hárman Filipet ostromolták. Skarják lefogva igyekeztek a falhoz szorítani, hogy ne használhassa fegyverét. A másik három kevésbé sikeresen küzdött kocsiéval, mert az utóbbi földhöz teremtette az egyik támadót, vagyis inkább az vetette magát a földre, hogy elkerüljön egy tördöfést. A másik kettő közrefogta kocsiét és csuklóját csavarva kényszerítették, hogy elengedje fegyverét. Filip érezte, hogy ellenfelei az övén függő tarsolyt igyekeznek megkaparintani. Lehetetlen volt segítséget hívni. A segítség csak is a nezle jöhetett volna. A két férfi vaktában és némán hadakozott, vagy a saját erejükből kell győzniük, vagy sehogy sem. Filip hátát a falnak vetve dühötten verekedett, nem akarta, hogy elvegyék tarsóját. Egy tárgy egyszeriben a legértékesebbé vált számára a e világon, s mindenre kész volt, hogy megmentse. Gotyé inkább hallott az egyezkedésre. Rabolják ki őket, de hagyják meg életüket. Persze az majd elválik, hogy meghagyják-e, vagy pedig a szajnába hajítják kifosztott tetemüket. Ekkor egy újabb árnyék vált ki az éjszakából. Az egyik támadó felkiáltott. Vigyázzatok, cimborák, vigyázzatok! A jövővény a dulakodók közé vetette magát, s a sötétben egy rövid tőr acélja villant. Semmire kellők, akasztófavirágok, gaszvickók! Kiáltotta egy érces hang, amelynek tulajdonos a kapásból osztogatta a csapásokat. A rablók szétrebbentek, a kis riadt verebek. Az, az ismeretlen galléron fogta a keze ügyébe akadt egyik haramiát, és a falhoz vágta. A banda erre megelégelte a mulatságot, kereket oldott, és a menekülők lépteinek dobogása csak hamar elhalt az árok végén. Aztán néma csend lett. Filipp lihegve léhegve lépett bátyjához. Megsebesültél? kérdezte. Nem tapogatta a vállát Gocsíé, és te én sem. De csoda, hogy megúztuk. Egyszerre fordultak megmentőjük felé, aki törét hüvejébe taszítva tért vissza. Magas, széles válló, hatalmas termetű férfi volt, vadul fújtatott. Ó, uram, kiáltott a gotyé, igen nagy hálával tartozunk kegyelmednek, segítsége nélkül nyilván már a szajnán úsznánk, hassan lefelé. Szabad volna tudnom, hogy kinek vagyunk adósai? A férfi harsány bár kisé erőltetett nevetésre fakadt. A szélkergette fellegek most szerte foszlottak a hold előtt, s a két fivér felismerte Robert Artoát. Az Istenért hát kegyelmed az, nagy uram! – kiáltott fel Filip. – Az ördögbe is, nemes uraim! – felelt a férfi. – De hisz én is ismerem kegyelmeteket. A Doné fivérek, az udvar legcsinosabb legényei – az ördög vigyen el, ha sejtettem, itt jártam a parton, hallom a lármát, mondom magamban, nyilván valami jámbor polgárt zsevelnek ki. Mert való igaz, hogy Párizsban hemzsegnek a zsiványok, s a városbíró, ez a palibus, akit inkább paliszulnak kellene nevezni. marin talpát nyolja a helyet, hogy a város tisztogatásával foglalatoskodna. Nagy uram, kezdte újra Filip, nem is tudjuk, miként fejezzük ki hálánkat. Semmi az egész, tette súlyos mancsát Robert Artoá Philip vállára, aki ettől csak nem összeragyott. Nagy örömet jelentett számomra. Minden nemes ember természetes érzése, hogy segítségére sietem meg támadottaknak. De kettős az élvezet, ha ismerős urakról van szó, s nagyon elégedett vagyok, hogy valóá meg poátyi rokonaim számára megőriztem legkiválóbb fegyvernökeik életét. Egyetlen bánatom, hogy olyan sötét volt. Hely, ha a hold korábban mutatkozik, Néhányat összekaszaboltam volna ezzel a gyíklesővel. Vaktában nem mertem döfni, Attól tartva hát, ha kegyelmeteket nyársalom fel. De mondják csak, nemes uraim, Miféle valójuk akat itt, ebben a sáros zugban? Mi, mi csak sétálunk, mondta zavartan Filip Tané. Az óriás hahotázni kezdett. Sétáltak. Szép helyen, és jókor jutott eszükbe. Sétáltak tökig sárosan. Ezek is jól adják, és azt szeretnék, hogy én ezt elhiggyem. Ej, ilyen a fiatalság, kedélyeskedett ismét lecsapva Filip vállára. Mindig szerelem utánkoslat, és szinte lángot vett a nadrágja eleje. Ja, szép dolog az ifjúság. Ekkor vette észre a holdfényben csillogó tarsolyokat. Teringettét, kiáltott fel. Lángol a nadrágjuk eleje, de ugyancsak csinosan felékesítették. Szép cifrasági fiúraim, szép cifraság. Megemágette a Ügyes munka, értékes anyag és vadonat új. Ilyen tariznyára nem igen telik a fegyvernöki Zsoltból. Bizony jó fogást csináltak volna ezek az utonálló. Dartoá továbbra is mozgott, hadonászott a félhomályban, vörösen, hatalmasan hangoskodva és sikamlós tréfákat eregetve. Már igencsak terhére volt a két testvérnek. De hogyan mondják meg annak, aki az életüket mentette meg, hogy csak a saját dolgaival kegyeskedjék törődni? Jól fizet a szerelem, úrfiacskáim, folytatta az óriás kettejük között lépkedve. Azt kell hinnem, hogy szeretőik magasrangú hölgyek és igen nagy lelkűek. Az ifjú Donéfi vérek, ugyan kihitte volna róluk. Nagy uram, téved, szólt közbe gotyjé ridegen, e talsoljok a családunk tárgyai közül származnak. Persze, ebben bizonyos voltam, Bólintottártól. A családjuké és ezt a családot éjféltájban látogatják meg a nezletorony falai tövében. Jó, jó, erről nem beszélünk. A szépeik iránt érzett tisztelet ezt parancsolja. Igazuk van, kedveskéim, meg kell védeni a ma hölgyek hírnevét, akiket megölelünk. Isten segítse nemes uraimékat, és nem aszkáljanak éjnek idején derekukon a családi kincstárral. Ismét hahotázni kezdett, s egy széles ölelő mozdulattal, mint egy összekoczantva a két fivért, sarkon fordult, és gyors léptekkel távozott, annyi időt sem engedve a nyugtalan és bosszankodó fiatal embereknek, hogy ismét köszönetet mondhassanak. Dártól keresztül ment az árkon, átvetett két kis hídon, aztán a réteken át sietett tova, saint germain de irányába. A Doné testvérek a buci kapu felé tartottak. Jobb lenne, ha nem beszélné el az egész udvarnak, hol találkozott velünk, szólalt meg Filip. Képesnek tartod rá, hogy tartsa a nagy pofáját? Azt hiszem, felelte gotyjé. Nem rossz fiú ez. A nagy pofája, ahogy mondod, meg a hosszú karja nélkül nem itt tartanánk. Ne legyünk hát már is hálátlanok iránta. Egyébként mi is megkérdezhettük volna tőle, hogy mit keres ezen a vidéken. Esküdni mernék, hogy szajhákat hajkurázott. Most pedig bizonyára valamelyik bordé felé igyekszik, mondta gotyjé. Tévedett. Robert D'Artois csupán egy kerülőt tett a Pröksklerks felé, aztán visszatért a partra, a torony környékére, ott füttyentett egyet, éppen olyan könnyet füttyentéssel, mint amilyen a verekedés előtt hangzott fel. S akár csak az imént, most is hat árnyék lépett elő az éjszakából, aztán egy bárka mélyéről egy hetedik emelkedett fel. De az árnyak ez alkalommal tisztelettudó távolságban álltak meg. Rendben van, jó munkát végeztetek, mondta D'Artoa. Minden úgy történt, ahogy kértem. Neszel, Karl Hans, szólította meg a zsiványok főnökét, osztozzatok meg rajta, s egy erszényt dobott feléje. De durván vállon csapottám, nagy uram, panaszkodott a haramia. Lolám, de ez benne volt az alkuban, nevetett Ártoág Most pedig tűnjetek el, ha új szükségem lesz rátok, majd értesítlek benneteket. Aztán beült a folyópart és az árok találkozásánál veszteglő bárkába, s az lesüllyedt a súlya alatt. Az evezők után nyúló férfi azonos volt azzal a révészszel, aki a donéfi véreket szállította. Megvan elégedve, nagy uram, kérdezte. Már nem nyekergett, s mintha tíz évet fiatalodott volna, nem takarékoskodott az erejével. Tökéletesen, derék lormém. Csodálatosan játszottad a szerepedet előttük, mondta az óriás helyeslőn. Most már tudom, amit tudni akarta. Hanyat dőlt a bárkában, kinyújtotta hatalmas lábszárait, és nagy mancsát a szajna fekete vizébe lógatta.